Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій ОРОПчук. Розділ 10. База Клавіус Кратер Клавіус має 150 миль у діаметрі. Це другий найбільший кратер на видимій поверхні місяця, що розташовується в Південному Нагір'ї. Він дуже стародавній. Віки вулканічної діяльності і постійне бомбардування метеоритами з космосу розширили стіни кратера і зрешетили його дно. Ось уже півмільярда років, що минули від часів кратероотворення, коли уламки з поясу астероїдів сипалися на тверді планети найближче до Сонця, цей кратер перебував у спокої. Тепер на його поверхні з'явилися нові конструкції. Тут людина встановила свій перший плацдарм на Місяці. База Клавіус у разі якоїсь надзвичайної ситуації була цілком самодостатньою. Усі життєво необхідні матеріали виробляли з місцевих геологічних порід, після того, як їх розбивали, розтоплювали і піддавали хімічні обробці. Водень, кисень, вуглець, азот, фосфор – усі ці й більшість інших хімічних елементів можна знайти всередині місяця, якщо тільки знати, де шукати. База була замкненою системою. Вона неначе маленька модель Землі, що переробляла всі залишки своєї життєдіяльності. Атмосфера Очищалися в теплицях, величезних круглих кімнатах простісінько поверхнею місяця. Під яскравими лампами вночі і фільтрованими сонячними променями вдень у теплому вологому середовищі росли акри невисоких зелених рослин. Вони були вислідом спеціальних генних мутацій, спроєктовані з особливою метою – наповнювати повітря киснем і додатково давати їжу. Іншу їжу отримували за допомогою хімічних процесів або завдяки переробці водоростей. Хоч пініс та зелень у пластикових тубах навряд чи привернула повагу справжнього гурмана, біохіміки перетворювали її на відбівні стейки, які від справжніх могли б відрізнити тільки експерти. 1100 чоловіків і 600 жінок, усі висококваліфіковані науковці й техніки, формували персонал бази. Вони проходили суворий відбір перед тим, як залишити землю. Дарма щомісячне життя зараз було вільне від труднощів, незручностей і небезпек, які траплялися раніше. Воно досі гнітило психологічно і категорично не годилося людям, які страждають на будь-яку форму клаустрофобії. Оскільки процес побудови приміщення сусільного кавалка застиглої лави був і тривалим, і дорогим, стандартна кімната на одну особу мала тут лише два метри завширшки, три завдовжки і два з половиною заввишки. Кожна кімната була акуратно обмебльована і нагадувала номер мотелю, розкладний диван, телевізор, маленька радіола і відеофон. Ба більше, Одна із цілісних стін перетворювалася на вікно з правдоподібним земним краєвидом. Цих краєвидів було вісім на вибір кожного мешканця. Цей дотик розкоші був типовим на базі, хоча до конечну потребу в ньому іноді важко було пояснити людям на землі. Кожен працівник тут коштував сотні тисяч доларів, витрачених на тренування, транспортування і забезпечення. Тож можна було докласти трохи більше, щоб забезпечити їм душевний спокій. Це не мистецтво заради мистецтва. Це мистецтво заради збереження здорового глузду. Однією з принад життя на клавіусі і на місяці загалом була слабка сила тяжіння, через це люди в цілому почувалися тут краще. Одначе це мало і свої небезпеки, і прибульці із землі мусили витратити кілька тижнів, щоб повністю адаптуватися. На місяці людське тіло мало заново вчитися всіх рефлексів. Уперше доводилося зіштовхуватися з розбіжністю у вазі й масі. Людина, яка на Землі важила приблизно 80 кг, на місяці дізнавалася, що тут її вага становить лише 13 кг. Рухаючись по прямій з постійною швидкістю, така особа мала дивовижне відчуття легкості. Але щойно вона намагалася змінити напрямок, повернути чи раптово зупинитися, то одразу ж виявляла, що всі 80 кг маси або інерції досі при ній. І залишиться при ній на Землі, Місяці, Сонці чи у відкритому космосі. Щоб правильно пристосуватися до життя на Місяці, треба неотмінно звикнути до того, що всі об'єкти тут у шість разів повільніші, ніж ми звикли. Ці уроки зазвичай засвоювалися через численні зітнення і удари, тому досвідчені жителі Місяця намагалися триматися подалі від новачків, поки ті пристосовуються. Із низкою заводів, офісів, складів, комп'ютерним центром, генератором, гаражем, кухнею, лабораторіями, рослинами що продукують їжу і кисень, база клавіус являла собою маленький світ. За іронію долі, багато умінь, які допомагали будувати цю підземну імперію, розвинулися протягом холодної війни, що тривала вже понад півстоліття. Чоловіки, які працювали в ракетних бункерах, почувалися на клавіусі як удома тут на місяці потребували тих самих умінь таке саме було й апаратне забезпечення та захист проти негостинного довкілля, однак усі... Прилади тут мали мирну мету. Після тисячі років людина нарешті знайшла щось таке, самозахопливе, як і війна. На жаль, ще не всі нації усвідомили це. Гори, які було видно перед посадкою, раптово зникли, сховавшись із поля зору за крутим згином місячного опрію. Навколо космічного корабля розкинулася пласка сіра рівнина, яскраво освітлена приглушеним сяйвом землі. Небо було, звичайно, повністю чорним, але незахищене від близько поверхні око розрізняло тільки найяскравіші зірки планети. Кілька химерних транспортних засобів поспішали до космічного корабля аріос 1 v Крани, підйомники, вантажівки, деякі автоматичні, деякі керовані шоферами в маленьких кабінах. Більшість з них рухалися на шинах, накачаних повітрям, адже гладка поверхня рівнини не передбачала труднощів у пересуванні. Але один танкер їхав на своєрідних гнучких колесах. Це, очевидно, найкращий спосіб пересуватися місяцем. Кілька плоских пластин об'єднувалися в коло, кожна пластина встановлювалася незалежно від інших і була вигнута, гнучке колесу мало багато переваг гусениці, від якої воно походило. Таке колесо чудово пристосовувалося до місцевості, якою рухалось, однак на відміну від гусениці, могло й далі виконувати свою роботу, навіть позбувшись кількох елементів. Невеликий автобус із шлюзовою камерою наче вкорочений хобот слона, обережно наблизився до космічного корабля. За кілька секунд зсередини почулося шипіння й гудіння, що супроводжувалося звуком повітря, яке виходить назовні, поки з'єднання вирівнювало тиск. Внутрішні двері шлюзової камери відчинилися, упускаючи делегацію тих, хто зустрічав доктора Флойда. Її очолював Ралф Галверсон, адміністратор Південної області, тобто не лише бази, а й будь-якого дослідження, що походило звідти. Разом із ним був заступник директора з наукової роботи, доктор Рой Майклс, маленький сивий геофізик, якого Флойд знав із своїх попередніх візитів сюди, і ще співдюжених вчених і виконавців. Вони вітали його з повагою і помітною полегкістю. Було видно, що і адміністратор, і його підлеглі тільки чекають, щоб перекласти відповідальність за деякі свої клопоти на когось іншого. «Дуже приємно, що ви з нами, докторе Флойд», – промовив Галворсен. «Як ви долетіли?» «Просто чудово», – відповів Флойд. «Ліпше й не могло бути. Екіпаж забезпечив мені найкращий сервіс». Прибули, чимно підтримував світську бесіду, поки автобус від'їжджав від космічного корабля. За мовчазною домовленістю ніхто не згадував про справжню мету його візиту. Проїхавши 300 метрів від місця висадки, автобус рушив до знака, на якому було написано. «Вітаємо на базі Клавіус. Інженерно-космічний корпус Сполучених Штатів». 1994. Потім швидко відчинився люк і автобус пірнув під землю. Попереду розсунулися масивні двері, а відтак зачинилися за ними. Потім таке трапилося знову і ще й утретє. Коли двері зачинилися востаннє, почувся рев повітря, і вони опинилися в теплій і привітній атмосфері бази. Після короткої прогулянки крізь тунель, повитий трубами і кабелями, у яких щось постійно гурчало-калатало, вони зайшли до адміністративної частини. І Флойд відчув себе в знайомому середовищі машиністок, офісних комп'ютерів, асистенток, навчальних плакатів і телефонів, що розривалися. Коли вони на мить зупинилися біля дверей із табличкою «Адміністратор», Галверсен дипломатично мовив. «Ми з доктором Флойдом маємо кілька хвилин перемовитися на самоті в кабінеті». Інші закивали, підтакнули і розчинилися в коридорі. Але ще до того, як Галверсон зміг упустити Флойда в офіс, сталася невелика пригода. Двері навпроти відчинилися, і до адміністратора кинулася маленька постать. Тату, ти був нагорі, ти же обіцяв взяти мене!» «Ні, Діано», – відповів Галворсон, – ніжно, але дещо роздратовано. «Я сказав, що візьму, якщо зможу. Але я був дуже зайнятий, мені треба було зустріти доктора Флойда». йому руку, він щойно прибув із землі. Маленька дівчинка, Флойду здалося, що їй десь близько восьми років, неохоче простягнула ручку, вітаючись. Її обличчя здалося знайомим, і раптом Флойд збагнув, що адміністратор дивиться на нього з загадковою усмішкою. Шокований він зрозумів, чому. «Не можу в це повірити», – вигукнув він. «Коли я прилітав сюди торік, вона ж була ще немовлям. Минулого тижня їй виповнилося чотири», – сказав Галварсен із батьківською гордістю. «В умовах меншої сили тяжіння діти швидше ростуть, але вони не старітимуть так хутко і житимуть довше за нас». Флойд зачаровано дивився на цю маленьку самовпевнену леді, яка нічів не відрізнялася від земних дітей, окрім витонченої будови тіла і не надто міцних кісток. Приємно знову з тобою зустрітися, Діано. Нарешті промовив він. Потім щось, можлива цікавість, а може, ввічливість, змусила його додати Ти хочеш на землю? Вона здивовано зиркнула на нього і похитала головою. Огидне місце там, коли падаєш, боляче. Крім того, на землі так людно. Та ось воно. Сказав собі Флойд, перше покоління наручених у космосі. Скоро їх стане більше. І хоч думати про це було трохи сумно, у його серці жевріла велика надія. Коли Земля стала прирученою, спокійною і, можливо, трохи втомленою, для тих, хто любить свободу, для хоробрих піонерів, невтомних шукачів пригод, залишився простір. І їхньою зброєю буде не сокура й рушниця, не каноючи тачка, а атомна електростанція, плазмовий двигун і гідропонна ферма. Невблагано наближається час, коли земля, як усі матері, муситиме відпустити своїх дітей. Після суміші погроз і обіцянок Галворсону пощастило позбутися свого набридливого дитяти і провести Флойда до кабінету. Люкс адміністратора був лише 4,5 квадратних метри, але тут вдалося вмістити всі символи і знаки типового керівника відділу і зарплатнею 50 тисяч доларів на рік. Підписані фотографії відомих політиків, серед яких Президент Сполучених Штатів і генеральний секретар ООН прикрашали одну стіну, а світлини знаменитих космонавтів – вагомішу частину іншої. Флойд сів у зручне шкіряне крісло і його пригостили склянкою Хересу, отриманого з місячних хімічних лабораторій. «Як справи, Ралфи?» – запитав Флойд, відпиваючи напій вперше бережно, а потім сміливіше. «Непогано», – відповів Галгорсен. «Однак іде, що...» «Про що тобі краще дізнатися перед тим, як ти зайдеш на базу?» «Що ж це?» «Ну, можливо, найточніше назвати це моральною проблемою», – зіснув Галварсен. «Он як?» «Наразі це ще не серйозно, але важко прогнозувати, як ситуація розвиватиметься далі». «Повне блокування витоків інформації», – рішуче відрубав Флойд. «Правильно», – мовив Галварсен. «Мої люди дуже цим стурбовані. Зрештою, майже всі вони мають на землі родини, а ті бояться...» що ми тут гинемо від якоїсь місячної чуми. Мені шкода, сказав Флойд, але ми не змогли вигадати кращу історію. Опріч того, це працює. До речі, я зустрів Моєсеєвича на космічній станції. Навіть він купився на вашу вигадку. Що ж, Служба безпеки буде щаслива. Хай не надто радіють. Моєсеєвич звідки знає про МАТ-1, починають просутуватися чутки. Проте ми не можемо робити жодних заяв, Доки не дізнаємося, що воно в біса таке і чи не стоять за цим наші китайські друзі. Доктор Майкл згадає, що знає відповідь на це питання. Він умирає, так жадає тобі розказати. Флот похапцем свою склянку. А я вмираю, як хочу його послухати. Ходімо. Розділ одинадцятий. Аномалія. Нарада відбулася у великій прямокутній залі, де легко могла розміститися сотня осіб. Залу було обладнано. Найсучаснішими оптичними електричними екранами вона скидалася б на звичайну конференцзалу, якби не купа плакатів, портретів, записок і аматорських малюнків, які свідчили, що це також і центр місцевого культурного життя. Особливо вразила Флойда колекція вивісок, очевидно, зібрана з неабиякою турботою любов'ю. Таблички містили такі повідомлення. Будь ласка, не ходіть по газону, парковка заборонена, не палити, дорога на пляж, перехід для худоби. На озбіччі – м'який ґрунт, і тварин не годувати. Якщо це були оригінали, а судячи з їхнього вигляду, так воно й було, то перевезти їх сюди із землі коштувало невеликий статок. Це було надзвичайно зворушливо. У цьому ворожому світі люди досі жартували над речами, які їм випало залишити на рідній планеті, та за якими ніколи не сумуватимуть їхні діти. Натовп із 40 чи 50 людей уже чекав на Флойда. Усі вічливо підвелися, коли він зайшов слідом за адміністратором. Кивнувши тільки знайомим, Флойд прошепотів до Галворсена. Перед нарадою мені хотілося б сказати кілька слів. Флойд сів у передньому ряду, поки адміністратор зійшов на трибуну і оглянув аудиторію. «Пані та панове, почав Галворсен, мені не треба нагадувати вам, що це дуже важлива зустріч. Тут із нами доктор Гейвуд Флойд. Ми всі чули про нього. Багато з вас знайомі з доктором особисто». Він щойно прибув спеціальним рейсом із землі і перед початком наради хоче сказати кілька слів. Прошу, докторе Флойд. Флойд зійшов на трибуну під звук чемних аплодисментів і з усмішкою глянув присутніх і промовив. Я хотів вам сказати лише одне. Дякую. Президент просив мене переказати подяку за вашу неоцінену працю, яку ми, сподіваємося, світ небавом зможе гідно оцінити. Я прекрасно розумію, – обережно додав він. Дехто з вас, напевно... Навіть більшість із вас турбовані тим, чим викликана така таємничість щодо нашої знахідки. Ви не були б науковцями, якби вважали інакше. Флойд михцем поглянув на доктора Майклза. Майкл стояв насуплений і через це ще помітнішим став шрам на його правій щуці, очевидно, наслідок якогось нещасного випадку в космосі. Наскільки Флойду розповідали, саме Майклз затято протестував проти секретності, яку він називав дурними шпигунськими іграми. Однак я нагадую вам. Вів далі Флойд. «Це незвичайна ситуація. Маємо бути абсолютно певні щодо фактів, якщо ми зараз накоїмо помилок. Другого шансу представити нашу знахідку світу не буде. Тож, будь ласка, потерпіть іще трохи. Такі є побажання президента. Це все, що я хотів сказати. Тепер я готовий прийняти ваші звіти». Флойд пройшов на своє місце, а адміністратор узяв слово. «Дякую вам, докторе Флойд». Галварсон трохи нетерпляче кивнув своєму заступникові з наукової роботи. Доктор Майклс підійшов до трибуни, і у залі приглушили світло. На екрані замиготіло зображення Місяця. У центрі великого диска було видно кільце кратера, з якого розходилися незвичайні візерунки. Здавалося, ніби хтось розсипав поверхною Місяця мішок борошна, і воно розлетілося на сібіч. "Це тихо", повідомив Майклс, указуючи в центр кратера. "На цій вертикальній фотографії тихо, це ще помітніше, ніж із Землі. Звідси його можна спостерігати майже на краю місячного диска. Цього зображення, зробленого з висоти тисячі миль над поверхнею місяця, ви можете помітити, що кратер Тіхо домінує в усій півкулі. Він дав Флойду роздивитися незнайоме зображення знайомого об'єкта, а потім знову заговорив. Протягом останнього року ми проводимо магнітну зйомку регіону з супутника малої висоти. Зйомку завершено тільки минулого місяця. Ось результат, фотографія з якої почалася вся ця метушня. На екрані з'явилось інше зображення. Воно було схоже на контурну карту, але замість висоти над рівнем моря, тут показувався рівень магнітного випромінювання. Здебільшого лінії йшли паралельно і були добре розділені між собою. Але в одному кутку мапи вони несподівано сходилися разом і формували низку кіл, як на зрубаній деревині. Навіть непрофесійному оку одразу ж ставало ясно. Щось дивне сталося з магнітним полем місяця в цьому регіоні. Великими літерами. Над картою були написані слова «Магнітна аномалія Тіхо-1», мат-1, а в правому кутку стояв штамп «таємно». Спершу ми подумали, що це, напевно, оголення магнітної породи, але всі геологічні дані були проти цієї версії. Навіть величезний нікелевий метеорит не міг би утворити такого магнітного поля, тож ми вирішили краще роздивитися це місце. Перша експедиція нічого не знайшла. Звичайна місячна місцевість, укрита шаром пилу. Астронавти спробували бурити просто в центрі магнітного поля, щоб узяти зразок ґрунту на дослідження. Пробуривши метрів шість, дріль раптом зупинився. Тож група підтримки почала копати. Не дуже легка робота в скафандрах, запевняю вас. Те, що вони знайшли, змусило їх швидко повернутися на базу. Ми відправили більшу і кращу споряджену експедицію. Вони обкопували місцевість два тижні. Результат ви знаєте. Коли картинка на екрані змінилась, аудиторія в темній кімнаті принишкла Хоч усі присутні бачили цю фотографію багато разів, не було жодної людини, яка б не намагалася знайти на ній нових деталей. На Землі й на Місяці менше від сотні осіб могли споглядати це зображення. На світлині, на дні виритої екскаватором ями, стояв чоловік у яскравому червоно-жовтому скафандрі, тримаючи геодезичну рейку з дециметровою шкалою. Було зрозуміло, що знімали вночі на Місяці або на Марсі. Але досі на жодній планеті не бачили такої штуки, яка стояла поряд із людиною у скафандрі. Об'єкт, поруч із яким позував чоловік у скафандрі, – вертикальна плита з чорного, як смола матеріалу, три метри заввишки і півтора завширшки. Вона нагадала Флойду гігантський надгробок. Симетрична плита мала ідеальні кути. Вона була такою чорною, що, здавалося, поглинала промені, які падали на неї, а на її поверхні не прозирало жодних деталей. Неможливе науко визначити, і з чого її зроблено – з каменю, металу, пластику або якогось іншого матеріалу ще невідомого людству. «Мат-1», – майже благовійно проголосив доктор Майклс, – «вона має ідеально новий вигляд, чи не так?» Не можна звинувачувати тих, хто подумав, що її зарито лише кілька років тому і намагався якось пов'язати цю штуку з третьою китайською експедицією на місяць у 1998-му. Та я ніколи не вірив у ці побрехеньки, а зараз можу точно датувати плиту, виходячи з геологічних даних. Докторе Флойд, мої колеги і я можемо поручитися за це своєю репутацією. Мат 1 не має нічого спільного з китайцями. Напевно, ця плита не має нічого спільного з людською расою. Ті, хто її закопав, не були людьми. Вік плити приблизно 3 мільйони років. Ми дивимося на перше свідчення існування розумного життя за межами землі.